Българската система за умни домове ШИ на Световния мобилен конгрес в Барселона взе първа награда. Успяхме да се свържем с Димитър Димитров, създател на тази стартираща компания за роботика, която взима тази награда. Здравейте, Димитър! Здравейте! Кажете ни какво представлява системата ШИ за домашна автоматизация? Системата ШИ представлява контролеве, чрез който всеки Бързо през мобилния си телефон може да контролира електродите, осветлянето и одобрянето от, от дома си. Служи също така за охрана на дома, както и предоставя информация на потребителите за качеството на въздуха, температурата, въздушността и най-важните показатели, които са, са много важни да се правят един дом. Прекрасно Компорта, е това. А, да. Кажете ни, а, тя би ли могла, тя, защото а, ши в превод от английски означава а, тя, това е женско местоимение, а, тя би да. ли могла, например, да затвори отворен прозорец в момента прозореца на студиото е отворен? А, аз съм пред микрофона, няма как да отида да го затвори и затова влиза малко шум отвън. Ши може ли да ми помогне? В случая може да ми помогне да разберете трябва прозорец да има все пак допълнителен механизм Кажете да. ни, дали вдъхновението ви а, да направите тази домашна автоматизирана система, умна система, а, умни стаи, умна сграда, дали това вдъхновение дойде от а, един филм Хър? Не знам дали сте го гледал. Да, гледах е филма, но не е вдъхновятелно, не, не дойде от това. А дойде напълно на това, анализ, опит и интерес, който, виждайки как се развиват IoT и Matt Home тенденциите на пазара. Uh, установихме, че за нас е възможно да започнем да конкурираме най големите брамдове uh, с нещо, което може да се взадим и въпросно, нещо нас и така, бяхме много uh, доволни да забележим как компания като станчинк Nokia LG посещаваха нашия чтанц и така тръгвах с добри впечатления от това, което сме направили. Наистина ли вашият штант е бил всъщност демонстрационен камион, оборудван с съответните умни стени и интегрирани точно, чипове? Да, да, точно така. Демонстрационен е плюс, който ние оборудвахме напълно и вътре имахме оформени четири, така и На попросиме прави куканти, които може да бъдат направени пред мобилния телефон, и на всички както и колко пъту стават нещата, а, вътре може да се казва, че вложихме всички най-нови технологии, както и последният вариант на системата е от И бяхме, може би един след, който по този се и това породи допълнителен интерес на позиционната. Описахте накратко какво може да прави тя, системата ШИ. Защо да. обаче използвате женско местоимение? Програмата обслужва и трябва да е в женски род, така ли? Представяте си слугиня, а не слуга. Не, не изпредавяме никога слугиня, а слуга. В случайно, както знаем, домакинята е една къща, да грижат повечето неща. Да грижат за спец... от това да бъде си, комфортно, да стане спецития, да, да грижат и за това а, да специтират След на точка системата, която да избирате има, си, е, има. А, защото, а, защото може да си каже, че наистина. Дома, домакината е да, която става и уврещането на един да, до, до 20 да. 21 век може и домакинът думакин, да, да стане, да стане ключове филмери. Да. Това, това. това беше едно, а другото беше, беше доста по-просто по по като решение за да името интересен и популярно име като интернет сайт, Знаете, това е нещо много важно. Как ти ти казвам, е интернет сайд. Тяло виждаме, се, че домена Гетчи е свободен, който е така игра малко на търни, защото Гетчи не е правилно реално задник. Да, това, това също е любопитно. Впрочем, тук е мястото да каже, че в Хоризонт до обед сме имали повод да говорим за този нов сегмент на информационните технологии, а именно интернет of things, интернет на нещата изключително важна тема, свързана с наистина новите технологии. Интересно ми е, имаше ли а, други подобни търсения в Барселона и колко бяха участниците? Наистина ли 90 да 000 участника имало е имал този форум? А, като това като посетители, твърди възможност да е много доверен възможност. Не станам да много като в Барселона, изложението, което е за предиско за мобилни технологии, възможност и технологии. По ние сме таргетирали нашата система за Предлагаме на средствно оператори по света и в България, затова това си въздуха на там, штан, за това е на съвърхни на по-вършни системата. За цял, интелетните, които забелязах, почти на всеки штанда в Барселона, които може би бяха няколко сотни, не може, на всеки на штанда на 24, за търни. На всеки запиша. На всякъв имаше надписи, рекламираха IOT, рекламираха Smart Home, но когато те при тях, всички показваха слайдове да го да А на практика при вас той било демонстрирано? Да, той работи, работи от разсъдрене и човек може да види, да го направи, да питне, да го използва, реално в питай от системата си. Това беше една от търбина, които просто го използват като дума да привлекат посетителите назад на етелщите това отговаря на въпроса ми с какво сте ги впечатлили, именно с това, че интернет на нещата на практика е можело да бъде пипнат, видян и изпробван през това, което вие предлагате, умно управление на, на дума. Лоша е връзката, за това ще прекратим по-ран този разговор. Само с едно изречение, забелязват ли ви в България? В Барселона виждаме, че ви забелязват. А определено в България, разбира интерес, по получихме на и награда за, за иновативна компания, за старт компания, на по-близкия планер получихме златен медал, така че определено в България се радва на този период. Добре, благодаря ви много, Димитър Димитров. Проектът е от неговата стартъп компания, Озаглавен Ши, спечели награда на Световния Телеком форум в Барселона, където е имало близо 90 000 посетители. Ши е част от бързо развиващия се нов IT подсегмент, наречен Интернет на нещата. Това е тема, която, знаете, обсъждаме и следим в Хоризонт до обед. Става дума за добавянето на интелигентност и свързаност към все повече предмети от за Обикалящия ни свят, различни прогнози сочат, че през следващите няколко години броят на свързаните устройства многократно ще надвиши този на хората, абонати на.